Зате Оксана була далека від таких небезпечних жартів. Вона ще глибше втулювалася у свій глухий закуток, і тільки її довгі очі світилися мені звідти тривожними вогнями перестороги. «Не сумуй, не горюй, мала, вище голову, а більше здорового нахабства». На вокзальній площі водій, відчиняючи багажник, не знав, як догодити такому незвичайному пасажирові. Допомогти вам ці чомодани? Дякую. Упоруюся і сам. Вас ждати? Мабуть, ні. А як же прийому товариша Дружинина? Привіт, товаришу Дружинину, потрепотів я пальцями. Привіт і найкраще побажання». Хто вони, оті дружиніни, передружиніни, передовий загін, плоть від плоті, крівна і спрямовуюча сила, ум, честь і совість? Хіба ж то не вони в 33-му вимурили голодом пів України? І що то не вони загнали мою матір під землю і тримали її там роки цілі за арабську працю, не даючи ні зернини А може, не вони з лизняками-сиротами? а й відторгали мене від тої самої партії, яку я відвоював своєю кров'ю. Моря крові пролили ми, щоб уціліла, далі жила ця партія великих надій і грандіозних планів. І чим же вона віддячила мертвим і живим? «Привіт, товаришу дружиніну, якого я ніколи не бачив і не хочу бачити» бо не вірю в фальшивий демократизм його прізвища. І що більше не вірю, крім своєї любові до Оксани і любові до землі, на якій живу тисячу літ. Поїзд гримів крізь нічні степи. Ми стояли з Оксаною в тамбурі вагону і мовчки цілувалися. На веселих хуторах нам треба було зійти, але я не сказав про це Оксані, а вона не знала, ми перемірювали нічні степи далі, знов до Дніпра, від Дніпра в Херсоні, до Дніпра в Нижньодніпровську. І коли Оксана побачила вранці знайоме місто, яке стало колись нам таке вороже, вона вхопилася за мою руку і блідо простогнала. «Я не можу. Ці вулиці – це все? Не нам їх боятися, хай бояться вони. Ввечері сядемо на пароплаву, і попливемо додому. Є ще у нас з тобою рідні люди на цьому світі, що вже й нема нікого. А день наш, і це місто теж наше. Ми побували скрізь, де були колись. І у підвалі тьоті Тоні, де я потурав репливі дошки широкого ліжка, зайнятого тепер новими постояльцями. І біля будинку де було колись дивовижне помешкання дивовижного професора Черкаса, і у павільйоні Пінгвін, де морозиво було хоч по давньому холодне, але вже мовби не таке солодке, і в кварталах, де за широкими вітринами загадково сяла бронза і кришталь бакара, незграбно волохатилися шкури білих і бурих ведмедів, мабуть, уже гаразд перешічені міллю. Нагромадилися багатотисячні меблеві гарнітури з такими гігантськими шафами, що в них вмістилися б навіть бегемоти. І з ліжками такої широчини, що на них могли б спати древньогрецькі циклопи, індійські слони і вожді світового пролетаріату. Але ж далебі непрості трудівники, які без шуму і тріску будують соціалізм. Обідали ми в ресторані «Асторія», де під час громадянської війни нібито був штаб самого батька Махна. І, може, саме в тому круглому вікні, яке ми з Оксаною бачили від свого столика, стояв Махновський кулемет і поливав у свінцем усе живе, що наважувалося вигулькнути на проспект перед рестораном. «Колись мене теж назвали махновцем», – сказав я Оксані. «Махновцем і гайдамакою». Це було того ранку, коли загинув мій батько. Він лежав біля Тринчакового ставка і вмирав. А за ним з району приїхали два НКВДшники. Вони ще не знали, живий мій батько чи мертвий. Потягли його в машину, я кинувся на них,